الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شروض أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَحْدَ وحده لا شريك لا واشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله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 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة اذ يوبا يعونك تحت الشجره فاعلم ما في قلوبهم فاعلم ما في قلوبهم فانزل عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم <تصفيق> لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا وَالْهُدَيْبِيَا رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلمًا لِأَهْلِ بِعْتِ الرِّدْوَانِ أَنتُمْ خِيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ زَمَعِزَتْ مَنُّهُ حَاظِرِينُ مُسْلِمْ عَلَانُ الرُّرُّو الٰهِ الْعَلَمِينِ لِي مُنْغَوْتَى صُلَى پوره پوره دین دتلو د علم او د عمل توفیق را نصیب کی زموږه د پیغمبر نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سیرته صورت د ژوند تیرولو موږ اوسه شلوه پارایه او ذال نبی کریم علیہ الصلات والسلام یو اوغذ زندبی د مدینه منوره د کفار و په جهاد فی سبیل الله کې تیرشوه داغوی د دا زندګی یو مبارک حصہ ده کفار و سرپ جہادونو کې ترشوی دا موږ او تاسو د یو نمونه ده کمو اهل علم چې د الله حبیب د غزوات او ذکر خیر فرماي لې نپایې کې غزوتل حدیبی امدا او پدی سفر کړه الله د حبیب سرادر مبارک صحابه کرام مرګ ریشیو او الله رب العزت دغه صحابه کرام مبارکی په خپل کتاب کې اعلان فرمایله ده چې ضد د دینه راضیه او خوشاله حدیث ماستر روان دیوی ده <تصف> مسلم شریف حدیث ته راوی دے جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمائے بار سو خبر کہ بھائی ابلز مجمر ها ویل بدن یا رب بدر یاد حدیبی په دې سفر مبارکه کې د الله د حبیب صلی الله علیه و آله وسلم سره مرګ <سلام> ورسره څنګه حدیث سمای <سلام> او ربنن د نکی ایمان شهد بدرن وال او بل حدیث ته د جابر رضی الله تعالی عنہنا کلی بری السلام اهل بیعت الردوان ته خطاب وک تاسو نن پمخدز مکا د ټول نغورایي انتم خیر اهل الارض یاده بخاری شریف حدیث دا له حبي صلى الله عليه وسلم چې کله غزوه تل مريسي او په مدینی منورې کې د رمضان المبارک میاش 13 کا او شوال 13 د رمضان پر میاش دې شوال وای نو نبی علیہ الصلات والسلام د حدیږي غزاو کا او د په زمې د هاو د دال سره دا او هاو دال دوارم به ملي یا ساکنا او بابانه کا سره دا او یا مخفف او مشدد دوار وې دکي هجه بیا او دا د مکی مکرمه شر لزدی او کویو تقریبا نه لش ملے جوړی د مکی مکرمه نا وی مقام تھا حدیبیه وહી نبی له السلام د پیر پر رض او تمون چ ورته او ذل قائدی میاشوا او شپغم کالو د هجرت ځان سره شاروی روان کړ وساقل بودنا سکون او زمدوار اهلی علم الکریچ جیش دی وساقل بودنا یا وساقل بودنا زان سره اوخواانم روان کلل او دا بدون یا بدون جمعه د د بتون ب نهدي و ما یوه د عابت الحرام من ابل و بقررن ب نهدي ته و چې د الله کور ته هیا اولیګلی شي کو اوښوي او کو او غو وی او دا 70 بدن او یا اوخان خان دا الله دې د مدینه طیبه निजाम سره روان کړو پدې کې را ابو جهل او خمو چې هغه په غزوه بدر کې په غنیمت کې ملاو د دې سبب شو رسول الله صلی الله عليه وعالی سلمه خوب وکتتو ان هو د خلل ب ته هو صحابوه آم نه محلیقی نه روسه هم و مقصري ځانې ووق مرګری و کتل چې د الله کور او دکم کمم تنې چې د الله دپاره او د الله حکم مطابق حجرت کړیو. اومری کھڑی بازی شروع خریلی بازی وخت لنڈکڑی د اللہ حبیب د مدینه منورین راوت وزان سره د اوخان خان را روان کله معتمرا و زائر للبيت الحرام و معظ ومن له لا يريد قتالا دومری پنیت د اللہ د کور د زیارت پنیت را روان شو او د الله د کور د تعظیم د پاره نه د پاره د قتال شکل مدینی منورین د الله حبیب راوتو نو نومل ابن عبد الله الیسی رضی الله عنه د خلیفہ کو جان برس او د مزحکم ابن ام مکتوم رضی الله عنه تو د مديني گورنري سوق جوړ کو نوميل ابن عبد الله اليفي رضي الله او د مزجمه واري یو صحابي ته چې پستور ګډوندو عبد الله ابن مكتوب رضی الله عنه نو دته د مزجمه واري حواله اوزان سره صحابه کرام روان کله د صحابه کرام ته اداد علماو د تاریخ د سوار لسو 90 تر 1300 پوری ذکر کړي دی منافقانو سبحاني مهانيو کې اوزان په فاتکلور سرونو وته وی تاخذ دشمن خوليله ور يي اور پزيدن ته مديني منوري راضي کافر بدر کې مرالل اوحد کې مرالل او په احزاب کې مرالل نو ذلت نه بريږي نو څو ورته خوليله دي نو منافقان سبحانه بحاله او کې ادا ادا سي دين دے چچا ور سرسکه سم دو کوخ کنا ناغيريgina اله العالمین دو منافقانو ذکر فرمائی يقولون بیالسنتهم ما لیس فی قلوبهم قل فمن یملك لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم دورا او اراد بکم نفعا بلکان کان الله بما تعملون خبيرا وي حبيب دا منافقان فخلوا الخلوه خبري کي چې په زړونو کې نښتہ ورته فرمایا سوک دي چې مالک بشیتا سوتا دلاد جانب نظر بر کالا ساس مبارک د zarar د تکلیف را دو فرمای یا اراده ول ریش ساس د فائدې بلکه ج الله په وحچتا سوکم عمل کوي خبردار کفارو تم خبر اور اسو الله حبیب کلا سلو نو د مدینی منورې میقات ز ذل حلیفین احرام دا د مدینی منورې میقات ته د غیر شافیره د الله د کور نه پنځه مواقیت یشوک د حج او د عمره اراده لري نو د دې ځای نه به احرام باندې او کلاړو نو دم پر راضی د الله ز دې کور د عظمت توجنا د الله حبيب چې کلا عثمان مقام تو رسیدو نو بسر بن سفيان الخزائی رضی الله عنه ور سره ملاوشو ا دې د الله حبيب جاسوس لګلو چې تو راز کوم ری دا مشرکانو دا. دو مشرکانو سن از ریدہ دو یا رسول الله هاديی قریش قد سمعت بمسیر کا فخرجو معهم العوض المتوافی وی قریش تستاسو درات لو پته لگی دلی نو ایخو روٹی دي ماهم العوذ المتوافي عوذ جمد عازدا دا هغه وخې له وي چې نوي نوي لنګشي او متوافي ال امهات اللاتي ماها اطفالها اغه میندې چې بشي ور سره دی جان سره لنګي او خېمراره والی کړي چې دا بل شو او دا بسکو او په یو لوی نېه سره ووتی ځان سره پوره دا فراق بندو بس بندوبس او هغه کد لبيسو جلود النمور د پرانغان او زناور الجامعه چولي او زی توه مقام تر رسیدري او د الله سره وعده کړي تاسو کنهم د غلبی په طور نشی جن نکید او خالد ابن ولید رضی الله عنه د غوکی مسلمان نه ده هغه ته ذوس او اسونو عل ورکل او قراع الغمیل یو مقام د حرمین او په مرض کې د مدینی معتوری او د مکی مکرمه په مرض کې وی دخلها ورثتو النساء على حبيبية جملة في عبيها القريش لقد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب فإنهم أصعبوني كان الذي أرادو وإن أظهرني الله عليه ندخلوا في الإسلام وافرين وإن لم يفعلوا وإِلَّمْ يَفْلُقَاتُهُ وَبِهِمْ قُوَّةٌ فَمَا تَظُنُّ قُرَيْشٌ فَلَا إِلَهَ إِلَّا عَزَّ وَأَجَاهِدُ عَلَى الَّذِي بَاعَثَنِي اللَّهُ بِي حَتَّى يَظْهَرَهُ اللَّهُ وَتَنْفَرِدَ هَذِهِ الْصَالِحَةُ تَلَ حَبِيبِي تَعَجَّبَ دي قُرَيْشٌ لَرَا تَيْخُجَنْغُنُ وَخَضَّ وَسَمْ لَا دی ې ماو دانور رب په خپل منځ کې پریزی نه نوکه دی مال تکلیف و رسول و شهید او شهیددي کوم او زما دا مرګې کن نو د دوی مقصد د دا شو او کاله پ غاالب کوم او په اسلام کی دا ټول خلک رادن نه شو لو د نهدن نه کېږي نو ترهغې بهدی قوت حاصل کړی وی دې سحي الله زما دې د رب ذات قسم وي کم دین باندې چې الله را لې غلې هميشه به جپ دې و جنگېګم یاهوب مې الله غالب کی یا سالخا دېشت سوی د دشت دې طرف لوي یا به اواجي پاتې شي سترما یعنی مرګ او شهادت برا شي زه خود خپل حق دلارینا په اس طریقه باندې دو والنه جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام دا او فرمایل نو کفارو باوجود خپل کوشش کولو چې دا الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم اغیبن کی د الله حبیب الله رب بدالک څون کې رځنګ نیت نو چې اگر فل جاسوس ټولې چفلانه الاره کې د 200 اسونو سره خالد ابن ولید رضی الله نو استاسو مخنیوي کوي نو لار جناب نبی کریم علیه السلام او ها سختم شخصا فإن الله حبيب ورتدق وحكي هوي قولوا نستغفر الله ونتوب إليه ويوهي إذا الله نبخنا وارو أو الله تتوبه واسوب وإذا أغم مطالبا دبني إسرائيل نخيوه نبي بني إسرائيل تسويلش وإتاسوه حتوة نغفر لكم خطوة لو ساحت لا هذا الله حبيب صلى الله عليه وسلم غير على اختيار کا چې د دشمن د مخه نه بل طرف ته ورسيږي او چون کې د جنگ اراده الله د حبيب صلى الله عليه وسلم نوا د جنگ اراده الله د حبيب صلى الله عليه واله وسلم نوا دې کې چې قريش سو خبرې د حبیب ز حبيب د الله جوړې وو دا د هديبي سرخوا کې دې تصنيه المرار وایې ینې پدې ډېرای ور اوریدو برکات ناقطوه دا لحبيب صلى الله عليه واله و سلم د اوخه بودر یو علی غرانګه اوله ګولا فقال الناس خلعه الناقه بغیر د سببنا قد غرانګه او ګولا او پسمک کیناسته نداللہ حبیبی ما خلعت و ما هوا لها بخلقن ولیکن حبسها ها بسلفیل عن مکہ وی زماد او خدا عادت نده او ندی بدری والی او نناس تر واغازات بندک کمزاد چلی کور ناتیانو والبن کریو ذل اللہ الحبیب حبیب خان بعض اهل علم او خان جدا جدا ذکر کړی او بعض وای د یوی اوخه غړ نو موناله دي تا ازبام وای دې تپسوام وای ندی دغه زې کې غړان غولقول اللہ حبیب کی خوشو او اودعت الله ذا حبيب یو تابدار او او داتر وفات پوری د الله ذا حبيب سره وا تر پوری تاریخ لیکلي الى ان قبضه صلى الله عليه واله وسلم فهمت من العقل وشرب حسنا عليه الى ان ماتت اذا الله حبيب وفاتحه لدي خراق سکا که خپکانه بند کو اے الله حبيب دي حيوانات دي بډوم پیژندو الله ديو کی چې امت مسلمه مدخل النبي شان کوي جدي خراق به بند کو سکا که بند دو وجد خپکان نه د الله په حبيب صلى الله عليه وسلم باندې تردید چې داو خمړشوا او د الله د وفات د ووفات نه پسېخور را نو کا سره کولو نو وې دا غړانګ لګله دله حبي زما د وې د عادت نه دی اوواازونهمه کوئ دله حب د پتاو لږې د چې د بره نه وخې له وک مش چې نووره او د دی کور احترام ته وګورئ رئی آتیانو والا خوی پا دی تریکی بن کل چی اب آوی لی پی رو لی گل دکا نو حرم بطول پوینو لی تار شوئے او د الله حبیب خود الله بر حق تی غمبر دے او خاتم النبیین لے نو کدی را دنشوئے و مشرکانو پریخونا نو حرم او زمينه حرم بتول پر وینو کا کڑو ربي كريم خپل قدرت وانيو خنو کې د نورو بمخک نزيه د الله حبيبوي وي ما قريش بنن رزن را ولي او خوئتا چې باغې کې ديد سره سوال کوي او د دي پور دي سوال کوي مگر زبا غدوي توركوم په دی سفر د هديوي ک د الله د حبیب بشماه معجزات سرګن شل کمځای کې چېد را کوشول او خ غړانګه لګولی وه نه قبان دل ته خو ب نه شته الله حب د خپل غشو د تلی ده یو غشهشته ناغي کو غي باغ کي غرش سکه ورټم بلو ناغي کو بو جوش وادو اي کي بو سو والو جوش والو د کويار نو سمشتره کو په حدیبيه کې غن کويار دي اوازی کویان داسی دی چه دمر استعمال شوی چې رسوی گھٹی خوڑلی دمر وقت پور استعمال شوی پہو دیوی کی اگا کویانو سمشتا او اگا گھٹی رسو خوڑلی یعنی دمر عمره استعمال شوی اگر درنی رسائی د ادو اخد سرمنی نبی بوکا جوڑو لادا بی ریستم پڑے رگرا ناغیو بوکا با دیرو بو والاوا یو موجز خدا الله د حبیف صلی اللہ علیہ وسلم دا سرگندہ شوا یو موجز الہ الالمین دا سرگندہ کا اب بخاری شریف کی راغلی دا حدیث بخاری شریف ہم ذکر په خپل خفل صحیح کے کل چی د دا اللہ حبیب دا اللہ دکور نبنکو د اللہ حبیبی لا يسألونی خطوتا یو عزمون فیہا حرمات الله اللہ اعطویتو هم ایاها او خاچی کلکینا سوی مانا با قریش نن متالبن قید یو خوی چپاگی کل اللہ دا دی زدمند و زیون و تعظیم بی مگر دا بورکو او د الله حبيب بل ال ربان ال تردي غن دیوب یتا یتا ربو الناس تربوزن ایله کیوبدا چې لگی لگی سره لا سو کې راخلی نو بس وختر نو چوب خلاصې شو خلق نو نبی علیہ الصلات والسلام صدتن د شکایتو نو یو غشه د خپل د غشو د تیلی او حکم یې او پیدا دی او بو کې نو امیش او بو جو شوالو تر دی چې واپس راغل او بو د دې د پاره اوو کې 카메라 نغه امام بخاری رحمه الله پدې طریقه د حدیث پاک ذکر کړی دی ده اللہ ده حبيبي او سرګند معجزہ جلو بو کې الٰہی العالمین سوق را راوس إله هلالمين فدې لګو بو کې دمر ډېرواله را وستو او ورته الله حبيب دهم کوي چې دشمن دښمن دته جنگ نکې لار بدلاوا بل لارې بدلولو سره د دښمن د جاسوسانو نڅړې شي په امن شي او نه صافي بس لخر مکی مکرمه ته ورنږدې شو کله راثانی لار پز شخص لارم استعمالو لشي چې پاغه شخص لارکه د فوج او د مجاهدینو د پاره خیر او ادیک یو بنا معجزم سرګند شو پدی سفر کی وی وی او بنوې صحابه کرام وي چې او ابو د کمی اظهار او لکس ای حدیث کی راغلی جابر رضی اللہ نوی عطوی شناس و یوم الہدیبیه و رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ بین یدیه رقوة یتوزع منحا خلق تگیش والدہ دیبی پرست او د اللہ دا حبیب مخیتے یوڑوکے لوخی و او دس اکولو نو خلق طول رالل قالو لیسا اندنا الا ما فی رقوة اکا وی قربانو بخبر نوری نشتے دا مخیل جیدی دا سلوخی دا سرمنی پرودتے بس په نهوي صله الله عليه اصللهمه ده هو فررکه لاس مباره کې پهدي لخې کې کېښ فچ ل ما او یفورو من بین سوابوي که امثالود و د ګو د مل نه لکه دچینو پهشانو بروانې شوي د جو پهشان شوي صبح در ضرې دم دی اوزه غودله نیم لګې چازه څوکیې خواځي. اداسی لحسنی چیچا کریدام سمشه بائی سومو جیزی شوی ناوان رامکشا سومو جیزی می زکر کری دا اللہ دا حبیب دا گوتو دا من نس شوی دو بوچینی روان شوی نا صحابوی مونگ اومس کلی او دس مونکو نا چاورتوی کم پنتو سم روائی د صحابه اور ته یو لا كون عمره ته کافی کې دي مونږ پ인더ل لسو صحابه کرامو سره او لمه ولیکي وې دایې ولوي معجزه د موسی عليه السلام معجزه کو چې ښاړی نشي نیتلې نو هغه ولوي معجزه وا خدای کاړی پځې چې د ګوتو نشي نی روانې شي ریکوې عادت دا دی چې ښاڼو نشینی بې اللہ سوره وقرکی اوه و ان من الحجاره لمى تفجر منه الانهار او بشک ذنی د گټو نه غدی چې دا غې نن نهر رواني او سم ګورې دی روځي کې د گټو نو وبروانی وي ودلا شو مبارک نو وبروانی دل دا دا معجزي د فاس معجزه وا دیو جنو شاعر و فرمای اذا كان موسى ثقل اصبات من حجر فان في الكف ما نليس في الحجري و موسى عليه السلام کپدول سو قبلو دا غټو نو وب سکولي وی غټي نه وای نه دورشې نه رواني وي په دې لاس کې او داسې ما نه چا هغه پګټ کني دا د صحابو لوی شاد ده چې د معجزې په اوږدو باندې څوک ځانم وړ کو او دونه وکړ او درې ما موجه زاداو افرا کم شوک نوای صحابه کرامو اللہ دے حبیب ندو خان د ذبح کولو اجازه تو نومر رضی اللہ نور قی قربان تاسو خو اجازه تو کو دو خان د ذبح کولو خو موږ خرصره اوسور لایک کمینو کدا چې دو خان مو ذبح او دا دا لخر خوري خو به سور لو پاتې شو دله ح وکمو کوې درسته خاانونه وړئ چا سره چېسیې راړی د چا سره چې سو راړل ساحه دا چې کو ممونله غ و مجر چې دا کوي د نیم مو پټ کړې جیب ک چې سوو ټولې مخ نه راړي بس د الله ح د وخته او لوخې چې چا سره بس ډ سولو لوفم لکلوی خورل غورت خوراک کی اللہ سوا شولو برکت اللہ واشولو تقشان غزو تبوب کی مراغلیو او پدی غزو هدیبیی کم اغلق خوراک کی الہ الالمین ډیر برکت واشولو الله رب العزت اب آج علماء رکلی و ایدام موجیزا عصفان سر سرگند شوا داد مکی مکرمی او د مدینی مواتورې په منس س کزیې دی اوسفان دا مجززه د غځ کې سرګنده بیا دا الله ح چې کله ورو او د هدیبي په مقام کې ډېره شو رضا الله حبیبی سوق دے چی قریش ته زمادہ پیغام یوشی چیزه ده الله د کور د زیارت او د مرې د پار راغله عمر رضی الله عنہ له وی تاسو لارشه نوی ورته زمما سختی خود الله حبیب تاسو ته تا معلومه نا نمانه به سوق فناهیرا نکی یو کس کثر تخیر دا کار با غیوکی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اور تو خیرو با عربو کدا سے ڑے نو چراغ په غان ک د دې استانات نو الله عالم ورکړو او دار شاسرهږي کړي دی یو جنو لمحول کیدمو د عثمان رضی اللہ نو په مناقب ذذری پیری بیانو شو نلتا احلین مو یو شعر ذکر کړي لکه زمون د زنانا چه بچه د ده نو جوطا ورکي اصولوی اغیر سر بچه او ده شیو عادت چه. نوی ما کی مکرمه که جیبا مین دو بجو ده کولا و زنگولا بی جوطا ورکولا. بی بچه او سره شا. زمان مینه نا لکه قره اشتر و اسمان ابن افاق سرسنگا من اصادی. نو حضرت و اسمان نزی اللہ نو اخباليو تربور زرور زرور كتو نظان لهمخي لسورك وپنائي ولا ورکا او اغاق درزه وي وي اقبل وادبر ولا تخف اهدا بنو سعيد اعزة الهرم وي گرز مخي رسطة الهرم كي زمون خاندان دا د حرم ایزد من خاندان دے عثمان نزی اللہ وان ہو دا بوس او د قریش و دا سرداران و سرم ملاؤ شو او د الله د حبیب خط ورطو او رولو یو یو سره ملاؤ شو ناغی خبرو نما نلا اپا دی خبرک لکو چی سکال بنا رازی اپی ورطوی کے چلید تا تواف کے نو راشن اللہ پا پور کی توافو کا نو اسمان نزی اللہ عنوی ما کنتو لئے افعلا حتی ایتوف بیہی رسول الله صلی الله علیہ صلی اللہ علیہ صحابہ شاہ ویزا ما حبیب چی تواف نه کرے زم تواف نکو او دی کې دا افواخ ورشوا دې ډېر د عثمان رضی الله نوې شعر کړو نو افواخ ورشوا چې مشرکان عثمان رضی الله نو شهید کو الله حبيب ډېر پریشان شو چې قاصد خزوق وجه دا خدای ډېر ناروا کارو کو نو صحابه کرام را جمع کل بیعت ور سره کولو د الله حبيب د تیکر دونه دلام دسو دا به عطفو مختلف الفاظ راغلي وی ترغيب زونه يا به شيطان کېدو یا به د عثمان رضی الله عنه د وینو سکو بدل باغلو هدي طرف سم توجه کړئ غيبدان څوک دي لسم له کې نبي رسول سلام په وديویا کې ناس دی بنز الله سوا یا سوار لسوا صحابه کرام ور سردی او د عثمان رضی الله نو د مرګ او د شهادت او د ژوند پته نه لګي هل چې څوک داوی کوي چې شعر وکښوي زیر او باسم سو کوئی قسمت معلومه سو کوئی تعویزونه راو باسم ددا دروژن دی د تمام کائناتو سردار تا بلش میلا کې د خپل صحابي د ژوند او د مرګ پته نه لګي او ارشر پینځل له سوا صحابي تاسو وردل الله حبيب ورتسو وي وای سوچ چې پدی سفر کړي ورته بنځي او د الله حبيب ورتوي انتم خير اهل الارض تاسو نن فخ مخدز مکه د ټول نغورای ادا یو مثال را و یت تمام دنیا اولیاء کرام کرا جمشی نو دیو ادنا صحابی مرتبه ته نشی رسیده اوا اسنا مثلا ها صلی الله علیه و سلم د تمام دنیا اولیاء او نیکان کرا جمشی دیو ادنا صحابی مرتبه ته نشی رسیده قول زمون اکثر محدثین او مفسرین ذکر کړي ابن مبارک رحم الله نا تپوس شوی او عمر ابن عبد العزيز بهتر دی او که حضرت معاویه رضی الله عنه رضی الله عنه صحابی دی عمر ابن عبد العزيز رحم الله داعی او خلیفہ راشد او عمر ثانی ورثوی نو ابن مبارک رحم الله ګور عمر ابن عبد العزيز په خپل ځای یو لوی مقام لري ذکرته عمر ثاني وای ذکرته سوای عمر ثاني ورثوای و ابن مبارک رحم الله ورثوی وی معاوی رضی الله نو چې پکمو سفرونو جهادونو کې د الله د حبیب سرمرګرته یا کړ او دا غد اسفس بیگ مو کې کم دړه راغله وی په زور غنو عمر ابن عبد العزيز د غیدوری تن رضی سپوشوې په خبرونه بنزل السوا صحابه دی غې په نو پو صدااد د ناپو ح کوم ځ نه پهغې په پوه شو ته وررض کوم دی نه لاړې کاله و تاوی ز باندې چا کړی او کله و پان غری ک دی کله وي ته نور ک دی کله وي فلی کې چاښ کړی ناپو ومونلی تعوی رو د الله حیت تا پته نه لګې د نو بیا اتې شووو د الله حیت چې الله بضو چموږ د عثمان رضی الله تعالی عنہ بدلواله دا کوي درې رضیی اشاره کړو درې رضیی اشاره کړو دا به عطفیو پمرګو پدیو چې ته خطبه نکاو او ورته عثمان رضی الله وسلام الله شان ده لیکو له صحابهو چې بیعتو کوه ملهو خیال لکو دې نو نبی کریم علی السلام دا خیر لاس مبارک راوا غوسته اپدی گس لا شکیو واداد عثمان د پارا بیات سے کا ژوند دی غبو مخورو صحابو ی ز مون د لاصولو ناد عثمان رضی اللہ عنہ د پارا اللہ د حبیب لاسو ابهتر خپل خیر لاس مبارک راوا غس ا دی پدی گس کیخو داد عثمان رضی اللہ عنہ یولے مخامو چی اللہ ورث اولوی مقام ورکو د الله حبیب بیعت کولو د ټول نمخ کی اہل علم و تاریخ والاو لیکنی چی بیعت کڑے ہو سنان ابن ابی سنان الاسدی رضی اللہ عنہ ہو دے سوک دے بھائی سنان ابن ابی سنان سوک دے آه. دا دا نمخ کی بیعت رکو ویکلج مشرکان جدا مرگ او جدا مرگ او رید جراحو پمرغ بیعت کئ نو یری دل له پسلوونو کی یو یرا وا زر د عثمان رضی الله و رسول کلو ای لپتجه د جراحو پمرغ بیعت کو او د اللہ د حبیب او د صحابه او قوت او شجاعت خدای ته مالوب نو کلی چې د دی بیعت مبارکه بارکه و او رید نو او یری دل الله پسلوونو کی یرا وا چولا عثمان رضی الله نو او یو نس کسان د مسلمانانو نور وو زه زر زر را پرې خل زر زر د پرې خل او دا الله حبيب صلی الله علیه و آله و دا تا پته لګیدا چې عثمان رضی الله نو خوش شهید نه ده او الٰہی العالمین د آیات راو لګو فرمای دل قدر رضی الله عن المؤمنین وشک راضی شوه دی الله د مؤمنانو نه اې دا او کیا خنودا شوکیا دی مالک وای وای د پیغمبر مرګ لري ګورې مؤمنانو کدا اینا چا منافق واه او خپل ایمان یې بایلو اجه الله او ته مؤمن او څه ویږي چې څوک لmulticolumnه کوي موږ له سنجه ویني الله مقابله کوي کنه کی بازمریان د بازی بی دینو د خوشحالولو لپاره شوی وایې که ټول صحابو له څوک منافقان وي موږ له سنوای دا خدا دې چې ویږي الله د کتاب څوک مخالفت کوي موږ له سنکو وي بشکر از شوه والله د مؤمنانو نکلې چې بیا تقولوا تاسو شرع لَئِنْ دَغَوْنَا إِلَٰىكَ فَاعْلَمْ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ایزہ موسی عجیب کتاب الله را لګره ربی کریم تا پثوا چدا سید دین دشمنان به پیدا کی چې اخر زمانه کی بوي چدا صاحب د غمبر سره ظاهرا مرګریو خپه ژړت کی مرګرینو وای فا علے ما فی قلوبهم دل ته لرست مته قیامت د صحابه او د زړه الوی سوارت وی وای فعل مما فی قلوبهم الا و د ایمان او د اخلاص جددی کو زرونو کیو فانزل السکینه علیهم نور علیه غرامو سکون پدوی واصابهم فتحا قريبا او بدلكي ورکړې وځي تا فتح او سلمت ابن الاقوا رضی الله عنه درې پیری بیاټ کړه سو پیری بیاټه اته ری خبرې ډېری ضروری یو زری پاول کیو کو بے پمن کیو کو بے پاخر پا کیو کو نو ده پکړیاله لوی ابرخدا سلمت ابن الاقوا دا ګره اصحاب دي چرغه وروغ لختره له आवाज سمبالولې سبه کول دا نه عبد حبيب دې لوی با دا اصحاب دي اسبت نشو مخ کې کې دې اثر دې بمند دوا له واسه شو اختارهم الله لسحبه حبيبه الله دې یو یو شخص انتخاب کړو د خپل حبيب د صحابت لپاره سلمت ابن الاقوا روغ لهکرې او ې سل چې کله دا خپل منځ کې جنګونه جوړ شو لاړو چرته شار مې دا رز کې دیره شو ضای ډیرر شارړ میدان دا د مو ورته لاړو نو رووا ټولهسهحه ن خلله ده نه په کې او مه د چې اوسدي پهله وګوره دا چېې شاره نوچه آغا وقتی بسو دی لعو دی که دی رو دقل تد عبو ذر رضی اللہ و عبو ذر غفاری رضی اللہ نو قبرم دے آخر کی موز رو بمخلاسی شوی بیا اصلا مرگرو رابی دے ولی دن تا چی خلق زی اوی غزان زر رڈی ری و موڑی تا اصلا غزان زر رو بندی وڑی آخر کی را واپس کې کی را نگاڑ ہے من ا پښوکو پیدا شه اون خو ته چې بیا د وته صلیاره نو و موږ سره یوه علوی دینه تګړه شړیو محمد مرسرو موږ ورته د کيلار شي وای چې ته صدرقه کوي دای دوه لاله ډېر په دل منظر یو او بل دی والے وی چې دغه شهر مونږه غاړې نه خته لوزر زر بل دی والے دوه غاړې راوستل ځان کړو برا وستي ا موږ څنګه دله متوب نه لا کوه راز یال له چې کله خپل منس کې جوړ شو نه یې رب زه له لار الله شان د مرغ نه یو صورتي مخ کې مدینه منوره تراه ا حجاد ورتدی سخت سخت خبره مکړی خدای صحابه تعالی اولیا نه استعمالې ده دام امن کمال وی کله قوت به زی استعمال شي کله مسلمان قوت په مسلمان استعمال شوه د بی زی الاړو د صحابه قوت به زی د استعمالې نو مدینه منوره کې وفات شو او بقی بقيه سلمت ابن الاقوا رضی الله نو دفن لې سوزلی به اتکو باول کې موکو په مرض کې موکو او الله وانقدر رضی الله وللبوبلی دا صحابو سلوش اکل ویدو اللہ فوقائی بیہم دا اللہ لازد دید اللہ سنو د پاسو ادی پلو گورا دا دا صحابو شارم دید مونگ دید مونگ آتاو سو دید اللہ طول جنت توردن نکی اللہ و نعمتون را کئی را کئی و دا طول و نعمتون پا آخر کے بدائی اللہ وی ذرا عزیشم نور در رنہ رازکی دا با انتحاوی او د صحابو شورو دا کم زینو شوا لقد رضی الله عنی المومنی زمونگ دا د دا جنت دا نعمتون انتحاو پسی وردوان من الله اکبر الله بوئی بس جنتیانو بس دا, دا نرازی شک نور سوک سوا. او د صحابو افتداد کم زینو شوا فا الدنیا کی ویل قد رضی اللہ عنی المومنی لقد رضي الله عن المؤمنين الذين افس قريشو خبري اثر شورقي اول خوف غرور کی دسرا خبرت کہ ناسل کو شو سڑے متکبر رے و افلانی و ان ذا خبر کو ابن قواد و ذا الله مد تراغ نخل کو خبر خبر تسوقاڑے کی خوا او کسان رو لیگل کسان رو لیگل چید اللہ دا حبیب سر سلحو کی او خپل سفیران او سفرائی رو لیگل نبی کریم علیہ السلاة والسلام تا او د سلح سورت شورو کو نو انشاءاللہ دا ببیاو حیدیز پوری سرے سلوحودیبی کې زموږ استاد سودیبان او د دین او د صحابه او د لوی شان زموږ د پیغمبر د لوی لوی معجزو ذکر دی دا د الله د حبيب سیرت بیان دا لازم زموږ د ديني وې شاله په احساس کوي غزوات د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم غزوات دا خسړ لوی ایمان زمای مندو پدی باندې جوړي دا علماء چې کوم د غزواتو ذکر کړي ندی پد درویشتم نمبر کې ذکر کړي دا سوال زموږ د پیغمبر علی سلام د مدینه منوره لشکره لټول په سکی دیل شوه دی یو جن پیغمبر ته رحمت للعالمین وو او نبیو الملهمم ورته وو نبی, نبی الملائح د لویو لویو جنگونو د لړاؤو له پیغمبر پخانو کتابونو کې لیکلي رحمت للعالمين برازي و شيفه على عاطي و شيفه پورا به صباح له پګبله پرته نور به ان بیا ور سره ور سره وایو زوایزت مندو ګورا فتنو دور ده نو ده الله دین صرف تر متوجه شي د خپل طبيعت مسلمانۍ پرې ځای او همړه کنا یی په لګوره کامیابی به په مسلمانی وی چې کم د الله د مرزي مطابق وي. نو څنګه مخخزه الله د مرزي مطابق اسلام مخخزه د خپل مرزي مطابق. ما بای لګوره چې اذان د جومی وشي نو یو زما ستا مرزي د چا غوږګار شه او راځي په الله سوې. ها تسلوه قسم دې خپلی خپل مرزې په مسلمانای باندې شو. ده الله مرزې له وګړي په باندې وویلې شو بل نور کار باندې د جمیه کار د جمیه د ازان مخه راځي اجيته واره او کوي چې زه وګورم هغه سمچي او کوم ډوډۍ خورم اده پلانې کار او کوم پلانې او کوم وګوره د خپلی مرزې په اسلام په قبر کې خلاصې ديستا د الله د مرزاي مطابق مسلمانان به ژوند څنګه مخه خلوای دی یو دا الله حکم لګو ریبور مونږه او تاسو ټول د الله بندگان یو د بندشان سي چې مالک ولاسو وي پس چې مالک سووي نو که تاسو یو نو کور ساتلې او رضوي ورلووي جبای ګورای یو به جبر رازي او وا په کې کله دوبه چیراله کله د دې ایمان سره یوځدري دې کارو کو سبق کوي ته بوله ای د اعلی هر نه غواله حلال کیستا اون ته بندره و پی جی دی او تا سره نشتا زمونږ استادو د خالق او مالک د حکم مطابق چری مسلمانی شلو کامیابی و حاصل شه او که ده شینی نو بیا عزت مندوبیا مونږو کامیابی نه حاصل شه دی الله زمونږ ته رو د خاتمه ایمان یا اله الالمین خاتمه مو په ایمان اللہ منت اعظم والدين او استادانو ته اصول فروع او عمروجوندو حاضرين او غائبين او ته واړه او لي گناه نه معاف کي الله منت د شېيتو به توفيق راکي او زموند ټول توبه په خپل دربار کې الله قبول او منظور راکي سمره بیماران دي الله شفا كامله عاجل او ترورند سي وکي الله بندي وه اند بنده خلاص کي زموند د عمل او ټول اسلامی ملکونو کې الله امن او امان راوړي یا رب کریمه تمام اسلامی ملکونه تر کیس معافتون او مصیبتونو د بدمنو نه نه عذابونه الله په امن او امان وساتي الله موږ د زوار جهان او د شرمندګو نه په خپل حفاظت کې وساتي زموږ د ټول ديني دنیاوی حاجتونو الله تر سره کې اوزمون درو دینی دونیه پریشاںای ختم دی او غواړی باران ته صبر ورکي الله به ضرورت باران زمونږ نه بند ضرورت وی نو بیا الٰہی العالمین مه رب نشي د باران دا سلسله بند ولا علینا علل آقا می وزراب والاودیه الشجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عزاب الله